بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله جل وعلا فلان رويم وثم برتين dim dhe fale kërkojm da sallavat dhe bekimet e Allah qofshin mbi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bi familjet e shokut dhe te gjitha ata qi ndjekin kët roq dinin ne fund te ksej bote te nderoj asesor kemi mbetur tek për pjekët e korejshëve të mekës për me i këthy ata që është përngonën nga mekja për në abisini. Dhe kemi dhe nëse korejshët në këtë përpjekje kanë bërë me dëvërtet një organizim dhe një planifikim që nuk kanë pas pikë dyshimi se ka me pas sukses. Dhe ajo që i ka bërë me qëndë bindur se dhëtëkor sukses për pjekja atyre mund të përkuvizot në tri pika kërjesora. E para, e në dhëratat e qëmuarët shumë ta që i prezentuan të kënë në Gjashion. Pëllimisht të këta që ishin rrëthti që për mesyre pastaj të bindin në Gjashion që pa u ha mendur fare, atë grup të shpërngullurisht të kaj t'i këthen për i kanë ka ardhë, t'i këthen për në meke. E dyta që i bënd të korejshit t'jendë bindur se do t'korë sukses planit ty në është edhe, Do të të përfaqësimi i lartë që e kanë bërë në këtë udhëtim. Nuk kanë dërgu gjithë kanë. Për nda e dhe ndërgimi i përfaqësuzet në altë jepë me kuptu së rezitetin e kërkesës. A ka mujme që dikën thjesht, edhe ajme kuptu se kjo punë së ka shumë për një me. Po kërë kanë dërgu Amëri Ben Asim dhe kanë dërgu Ablajbën e Bi Rabia, be që anështë Amëri Ben Asim ishte shumë në ndikim, e atër kjapënë me kuptu të nëgjashjuse që është ja shumë serioze. Dhe treta, vetë, si kurse kemi seka, raporte korejshme me nëgjashjion, raporte trektis dhe tjera që e lidhnin nëgjashjion me korejsh të mekës, në gjitha këtu avë tri pika, logaretin korejsh të mekës se dhe të ishën të një aftushme për të abid nëgjashjion për me i këthy muslimanët në meke. Mirë po për kondrë gjitha këtyre masëve që ndërmonën korej Dhe e dini se në Xhašiut nuk pranoi me i kthy pa i dëgjuar. Dhe pas sa i dëgjojë, e kemi treguar pastaj takimi në takimin e kaluar se si është zhvilluar, do të thotë takimi mes në Xhašiut për fazuesve të kurajshëve edhe për fazuesve të muslimanëve. Të cilit përfasonte Abu Jafer ibn e Betalibe. Dhe kemi thënë se do të atë prezantimin që e ka b}{u e Bo Ghafur Ibn Abi Talib para në xhahiut, dat fjalimin që ka b}{u, duhet që më analizoj pak më thellë për më i nxjerr ato pika të zot e kanë b}{er të suksesshëm kët fjalim para me xhahiut. Ne këtu kemi mbi tek fjalimi e b}{u Ghafur Ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Para sot kaloj tek disa pika që mund ti ta analizojmë kët fjalim, domthonë disa pika tifrman disa dobi që kemi mbejtë bërshme i përmen nga ta kemi kaluar. Kemi thënë të ndërrola zërse në gjëshiu nuk pranaj me i këthyj musliman në meke pa i ndëgjuar dhjupal. Dhe në ndëgjëj Amar Ibn Asil i cili unirë anëmyrë -unir -unir sa më të shëmtuar me e prezentu besimin e Muhammed Alesa dhe mënua që atë besim me e prezdu aq dhe mëhon aq të ullët aq të dëmshëm aq të shëmtuar sa që Most ha mendet asë një moment në Gjashiu për t'i këthu muslimat në Meke. Por në Gjashiu ishte mbrat i menqër. Për këtë arsyu edhe pejgamberi sështëm të këllogarit në menqërinë ti, dhe duke logarit në dretësinë ti, i, i tha shkoni tek në Gjashiu. Se e din të pejgamberi sështë se kërrejt ka me bo për peke me i këthu muslimat në, në Meke. Dhe momentin kur në Gjashiu kërkan te me ndëgju palen tjetër, kjo moment, veç kjo kërkes në Gjashqivit, ende pa dal e Bujaferi, para në Gjashqivit, ishte një lajmë i mirë për muslimantë. Ishte një përgjëzim se mundësit për mos më i këtëjën, shumë më këtë, këtë të mos më i këtëjën. Dhe këtu ka dobit mazat, se na duhet me kërku hapsirë për të shprejë. Dhe duhet me kërku gjithë mundë që mundëgjuhe dhe pala tjetër. Dhe në momentin dhe ku dhe qoftë që jepët mundësia islamit me u shprej dhe me folj du të me qenë të lumë tërse me lejën e Zotit Madnur e vërteta do të delë në shesh por më mindin kur nuk jepët hapsir islamit dhe muslimatme dhe kur dikur shfletë ne më në tynë e padrejtësisht e atër padushim se këtu ka frikë për për keqë kuptim dhe ka frikë pasaj edhe për padresinat e shumë ta edhe njëtën tunë për detshme Nëse të në gjashë ka bër kët nga parimet njerëzore. Njerësia kërkon një ngut di pal. A nuk duhet nda pasaj që kësaj jashtojmë edhe kërkesën fetare? Kroacia është parim njerëzor, është parim fetar me ngut di pal, takim gjithmonë parim jetën tonë. Ndajë di pal. Ndajë edhe tjetrën që por të poful po vritet. Shikoj edhe palën tjetrën që të marrësh pastaj një, pasyrëm përgjithshëm, dhe të mjaftuam shumë që në bazë të timë marr edhe vlerësimin e duhur. Në në tjetër, të ndonur lezër, kështë e situatë kritike për mëslimanët, nuk kështë e thjeshtë. Nga se kemi e thënë nëmeri kështë, ofër një qënë e diqka ashab ka shku në abisinin, në shpërngull e dyta. Po, kanë qenë nbi tjetëgjët bura dhe nbi 15 grau. E në qovë se e logarit me nëmër total të mëslimanëre, i bje se ma shumë janë shpërngullë se që ka mjetë meke. Se në meke ka qenë nëmërë i vog dhe në qësit një qënë e disa e kanë shumë me e këni bje e se e kanë metë ma pak. Rëndaj, këthimi aqë masiv i musman meke, që tash më këthimi nuk në nënkuptanteve që këthim, për masat të reja të represionit dhe dhunës mund të dëmëton të në mas të madhe edhe, edhe atë grupë musliman shmeke, po edhe vetë misioni e pejgamberit Alehi Saduzan. Me në këtë situatë kritike dhe kajfështirë, pa më bërështetje, po flast në ardathonat e tokës, a kishin bëritin e Allahut dhe wala kush mund të llogaritë kush ka bujë të llogaritë se ai që ka më i përkrah musliman ka më kon një krishter madje një njerëz që e rrezikon autoritetin për mirëtu muslimanëve kush kish më llogaritë as kush mirpo kështu tha pejgamberi s.a.s.allam Allahu janallahu ole e mbron këtë fe edhe me një njerëz që nuk ka musliman nuk ka besimtarë si e garantuan si e siguro muslimanët kët që për krahje me çka? Me sjellje të mirë, me sinqeritet dhe me argumente. Apo me sjellje të mirë ose me të mirë, prezantuan argumentet në mënyrë njerëzore, si duhet logjike me të arsyeshme, dhe gjithashtu ishin të sinqertë. Dhe këto ishin elementet mjaftueshme që më ndryshoi kalkulimin e në gjashtë vitë. Dhe më ndryshoi pozicionin edhe të muslimanëve qarshi kurreshëve, po edhe qarshi vetë gjashtë vitë atë. Pra ndajte në vëzër, nga njerë ka mështë që njëriju që farë nuk logaritë ndikën sire ju të emin me e këthy në atë që e mbronë fene Allah Gjellë Lëvan edhe në këtë rast, amëri bënasin a ishte paramëna armiki përbetum ka ardhë nga mekja me mire kilometre ka kalu për me e dëmtu pe i gamberin sa sërëm, për me i këthy musliman mekja nuk shvanaj shumë kjo amëri bënasin për musliman për. edhe sot nga kemi pa njët Ka nga të atil që, jo që e kanë urrit islamin, po kanë organizu fushatat shumë ta kundër islamet të muslimanve. Mirë për mëmenin kër kanë ranë në duartë sigur ta me ledzu fejnë që zhduhet, me ngu fejnë që zhduhet, kanë ndryshu komplet përseptimi të në përvecë. Ma dhja në bu musliman avton. Ma dhja në bu musliman avton. Sikur se kënit një orë atë regjësor në filmet, një orë kundër pejgambit e samë, si film ka bua, regjësori filmet Vu në mos të marr dhe ka buj umrën e kanë parën për meke kështu merrave. Kush ka parnuçe? Udhimi është dorë në Allahu Xhelalu. Kur mos vendos pikë këtu sulëzuat. Ky është i keq. Kjo... Ti bën eton atën. Ti tregon e vezonin tën. Le të tregon aj anën e tij, por ti tregon aj anën tënde. Momentin kur të dëngozë, njerëz të tillë hasin në njerëz formum të mençur që në mënyrë të logjike dhe të arsyeshme, me sillet mirë, sinqert, prezantojnë Islamin pa dyshim se nuk kanë mundësi me i rezistu kësaj këpa e ndrymë më ndimin. Spa ku ka që me ndrymë më ndimin pozitivisht, e më slasëm që e ka mundësia dhe më uboj të tërësit musliman. Orë. Dhe këja i ndodhe në Gjashijut. Në Gjashijut më vonë uboj musliman. Ky mbret, uboj musliman më vonë. Amar i bën asin, nga ky armik uboj musliman. E kështu mbëratë. Dhe gjithashtu të tut, aja që denë pa në këtë situatë që muslimat ishin shumë situatë kritike, unitit i mështu ju në bërë. <clears throat> ishin unikë, ishin bashkë, dhe kjo është e që i bënd të të fortë muslimatë, dhe garantantë të se kanë mi adalë me lejnë Allah, Allah Gjallonë, ishin bashkë, ishin unikë, dhe gjithashtët, ja dërzuan që është e njëriut kompetent, si kurse kemi cikë, ti adekuatë, ti idim punë të më mirë, ti falë, Dhe në në tjetër edhe u konsultuan. Ebo Gjafer Ibn Ebitalip nuk vendosi kërë e veti. Ju, po, më keni zgjidh, mu nuk keni pari. Po kërë nuk dhe më thonë se tash unë ka më uzurpo këtë me koni pari dhe më tash bëjt qëka du, syve, syve, syve, syve. Ja, ja, ju më keni zgjidh, mu, unë e vazhdojmë u konsultu me jume. Dhe u konsultuan, nëse bashko dhe ranë në ujdi qëfar. Se qka do që tjetë, qëmimi, ne du të më foljtë vërtetë Na do të më dërgoj çka na Sofea. Dhe kimi si eksë, ne si musliman e kemi për obligim njof të njoft fen mirë. Me një nov biografi në pega mos mirë që me di si usirë, me usit në rrethana dhe shto ta dëshmoj. E pasoj, nuk kemi nga çka më të turpru, as kimi çamë mshef, as nuk kemi ne për lajka, as për mashtrime, as për hipokrizi. Pra, zgjë më mjafton sinqiliteti pas njëse fes Allahu جل وعلا si duhet. Dhe kështë pikë shtatë që do thot ëë uh, histori uh, stë ve ve ve u japte u japte fuqi dhe stabilitet ashabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pasoi doli Abu Jafer ibn Abi Talib para ngjashive apo dhe posta ngjashiu kishte dëgjuar verzionin e Amr ibn Asid vendosi me ndëgjuar edhe Abu Jaferin. Nuk e ka shtelat, kimi thon, është e vështirë para mëna nuk t'japaj shumë hapësirë me fol është mërat kur ju moravesh as ta murl fundet tëra kthyesh me kjo përfundoj pa më duhesh me kon atraktiv me kon jashës me përzgjith atë që duhet me përzgjith atë që zgjën këshëri taj interesim që nuk lën më unal përkundazi kërkon më tepër dhe kën duhet në jashut kjo është e mjeshtri e, e bujhafirit ibnitali që Allahu ndihmoi pa na ai po falon me fol nuk po ndërpen as te bujhafir nuk tha boll boll mjaft nuk tha kështu por çfarë po thotë A kimë vëti diçka nga ajo ja që i ka zbrit pe Gambertyuf, po kam shëfmedit. Ëndër po kërkon e kur kërkoj ai vazhdoi motutje e Bojhaferit. Dhe kjo është thotë porositë mëso. Nuk duhet më dikon kur fut këtë film ia ja ka dhënë. Të bëj pak diçka. Nëse thosë se po ka interesim, po ka ç'kuptim, pastaj vazhdo atje ku ai ka interesim. Ju ku ti më nëse duhet më ose është ajo çka ti jap, si duhet atje? Nuk e intereson, mund të jetë e, e, e kundër produktive kështu më radhë. Prandaj ja pak ajo pak jashtë të në apetitin, shien, po e ende, e pasaj të i vërdhëm në të utje. E kur bët më kërkesë në ti, bët pasaj shumë në interesantë. Dhe. dhe u fokusua në 4 pika kryesore, plus një rës, që 5 janë total, u fokusua fjalimi i e Bojjafër i Mnibetalip. Në qka u fokusua? E para të ndërëzër, ishte reagim ndaj amëri bënasit. Amri ibn Aws biçkëndërtoi fjalimin duke tentuar në mënyrë sa so më sa so më sa so më goditse me prezantou besimin e pejgamberit sa. Këtë as që mbusi te as syna një far besimi kur kush mbahet në kokë këtë besim, zipi kainarta me këtë besim, më më e bësh shumë në vërtetësi besimin e pejgamberit sa. Mersa e pojafurim limitalin të tha nuk jo, pra e miçi në ignorancë, jo për më kon keq, kush më keq se më sokun. Prandaj e niftë ignorancën, e niftë të keqë mirë. Kur e njeh njërit të kjeqën, e një katën, prezentu, keqë, e njeh mëkotin, dimë të prezantoj. Tinë më tregu sot të keq. Prandaj filloi nga kjo dër, prej nga ka thonë, ti po don nga kjo dër mirë, unë po ka njëta po po përgjigjem apo. Prandaj të ndonë të kanë njëherë për shkakun ko përpjekje më për piekje, me, me, për, me, për kur ka përpjekje, caktuara por si më e prezantu islamin si dhunshum. Ne do të them, jo, nëse është puna e dhunës, ne amun historikisht më përmantë ku është dhuna dhe ku ka dolë dhuna. Dhe kush e puni dhunshum? E tregojmë këtë version. Nëse nëse nëse Islami e ka kokë problem, mirë. Problemi për shkakun që goditit nga Islami nganjëherë saktumse nuk i garanton bete gruas. E po mirë po. Ha të po e kishim pro pe kërkoni Islami që 1400 vjet deri sot ku ka qenë gruaj e të islami, ku ka qenë gruaj e të këtiret, po bëjmë kërënsime, nëse veç duhet me bu kërënsime. Jo gjithë mund na me qenë në posinë brujt, islami së kështë, së kështët, nuk e lënë hapsirë që dikurë që realisht, si ka këto pun të kryme, mund i kamat, apë. Po, ti e mbrun islami, po nga një rritë me të reguat dhe ka dalë se, dikush nuk e ka komoditetin me gjuj dikën me gurë, nëse thot një përverb e Mos e gjujtën me gurr nëse shtëpinë e kipëj peçilçe, kur e ke shtëpin pej xamet mos gjujo apo. Se tan dikush me një xham me ta me gjujt ta fash shpinën ap apo. Ë dikush se ka të komoditet që më është shumë i stomendin kët mos, nga serial është shtëpia e tij është peçilçe apo. Prandaj e buxhafeli ibn al-metalipi njohu mirë kët Iran, e njifti mirë situatën meke, e njifti mirë besimin e kurreshëve. Dhe si më thon, ja, ka dalë Besim, besim për të shëmëtum, e për pa arsyshëm, e keni jo. Për jetë jo njërzora, dhe për jetë të mërshme, keni jo, që në qka jetë të njo? Se unë e kam jetu si jo, qëfar tha Ebo Gjafer i Bili Vitalim? Kena adhuru idhë jo, lë gurë kena adhuru. I forti e ka hongër gjithë dëptin, i në kom populli përmër alëshëm. Andaj, e njivë të mirë realitetin që me te, e njivë të mirë, Ti kthej, jamë ribonuar përpjekjen e ti që faturat e e e e tyre me i paguqur musliman tamben. Jo, la nuk bëm këto. Kjo është shumë e rëndësishme, joja e të keqes pomuruar nga keqja. Nuk e ka obligim kim çdo kush. Mir po, ata që do të fër, diskutu, dojnë më marrë me këtë çështë për më mbrojt të fën, me diskutuar, duhet mirë me njofta tjetër që më ditë pastaj se më bë kurasim të duhura. E, duhur, e dyta që u fokosuan ta nta Abu Jafar ibn Al-Mitalib ishte prezantimi pastaj i mysive tit stomit. Unim konjë ç'to. Unë e di atjetën që po jeton në Urinia që po keni xhef. Unim kon atjetën, do them. E di çka i vjen me shkuen në për kafe, çka i vjen në për shkuen në porto, e di çk. E di këtijet. Këtë që kom arrit, unë e jusë tani. A është koso bukur filloi? Filloi fële nga ajo që e kishte të përbashkët me ata. Jo. Ato që je ti, unim kon e di. Kona që jam unë e të nuk edhina, e prezentoj të ki anë e erë të asoj që është Amar i Banasi, e pas taj filloj me, me, me, me shparioskan anë e ndrismë që kështë të arritaj, dhe filloj me të regu anë bukurit e islamet. Pandaj, adin ti me të regu dikuj që është e bukurit e islamet, u fokusua filmet në bukurin e besimet, mas të pa karasush në vaznjelë. Së kërësër tha Jusufi al-Sanë Borg, i tha Shovëgët Borgët, e erbabëm u të ferri kune khejrun, e milahu l-Wahidu al-Kahar, a zotna sëpërndon, në qënëzotna, një eki për boke, një eki për smuja, një eki për mpërlëthëm e një, qënë k... të në qënëzotna, a këtenë matë mirë, a një që këti i ka ndorë, qëllë dhëtë matërua, e l-Wahidu al-Kahar, një këti ka përsh Ko është bukuria? Të një atër një, një qëtë? Pra ndaj e, e prezentojit bukurin e besime njërë. Pasaj bukurin e, e moralit, mirësia të islamet. Pasaj bukurin e, e regullimit të raporteve. I në akon me zveti të, për të përqarë, ka arë islamet në kam su, me mbrojt njërë në dobt, me, me respektu li dhe përfisnore, me bu këtë. Në në rëzër, u fokusua në parimet madhore të islamet që realisht prezantonin k bukurinë e historisë. Dhe kjo është mënyrë me kuptuar. Po me kupt me ditë, ku është ajo bukuria që ti ke pa po një histori me Qebopi për prezikues të historisë do. Atëherë të të fokusoja antë e Bogjaferit limitalin fjalëm ishte për mendje e padresive të Korejës qoftë. Von ti mbrat ndërun po domun na këtyt këta, po çofta çka boin këta. Që Këta nuk e kanë me në marë se përna dojnë, po këta e kanë që me shtu zunë me dhe një. Andaj përmeni pjesë nga padresia, kurejshve dhe dhunën atyre e ushtuar në meke. Që nga cmonë të ndërgjegjin e në gjashjutë, ku për i këta njërë zëllatë, ku për do më i këti? Për do më i këti këta gratë së krejta, këta burat së krejta, këta, këta vjetë, do më i këti ku në dhunë, këta qëta e në këta. Nësë në këthen të atakta që kështu bujnë, që këso bukur fillen nga jo, kalej kjo, pas taj, nuk mire me korejshtaj, as nuk kjo fëndon të, as nuk shanta, apsolutisht, as zhjëve, vetëm shpales të realitet. E katër që u fokusua në të ishte, fjallët e mire për një gjështjivë. A të andaj, pas të i dhune, pas të i presjoni, ku nuk gjetëm ven në venit tun, i dërguar ju në atëme shumë artët ti, në n Në narë të si se këna një, se i e buri mirë, një një i drejtë, dhe kjo nuk është e politike e Buj Jafri ibn e Betaribit, lërga saj, nuk bënë të lajka, nuk bënë bën të do tëtë hipokrizi, absolutisht, por e përmën dhe në vërtetër. Dhe kësusit me konë, dikush këherë, ja më hënë të mirë dikujtë dhe përse të këshë nështë anë finë e ti. E këherë dikush, e glorifikën dikush shumë e rritë, ka d Dok bajgash me rritulla ka, no, ka dal mesatorë lavdroja fal për të mirë larg asoj bëu mirnjos no, ama më sa po vën zonët ka se ndri ko kërë ka vënë çka mesatorë sa ashab as nuk e harroj këtë mirë më thon po as nuk kja, nuk e glorifikoj më thon deri na skollë me me fillu me usbe sinceritet e më dalë çash hipokrizia so një atë ka di sonja çash i ndojë ndo sa aty është ku nervo se di se po rrain apo e di çiu ka çsto është kokut është një. Prandaj e vogjafare me talibët e sinqert. Per nimakra nisi i drejtë. Por çdojë në ordetë. Ken nisi njëri mirë për çdojë në ordetë. Se na kena post, na të kuptojm, kena paft mundi si, me unal 100 vende për çdojë në ordetë të, të sekueshme si, i Mekës. Do të thonë, por sheñor dona po në kufin që të të kena post, të ja, post. Kankalu, të na dorla. Jo, kufin në më pas. 100 kufin ai kanë kalu. Ta të kuptojm të asaj kuaj fisë e kabile, e vendbanime, kanë kalu muslimant për më shkute në Gjashiju. Nëj në e në arme, në e në arme, përrasinit e di. Në e ti i drejt, përse e në arte të tjelë. Për të asyje të ndërëzër, kërë dikosh, fletë mirë, thëtë mirë. Nuk ka mundësi, pëse me dimë, goja, nuk se me e gjithu me donë që burë një mirje, se në këna një për ty që shtofën. On e di ty për një njërë që nuk ban Panoi kë është mesatarja e ashabëve të pejgamberit. Kë është ai që i bënte më vërtet më cin gjithpërshëris. Edhe me rujt vetën, edhe me tregun e realitetit, por edhe me cin mirënjës. Kjo është një komponent i rëndësish që filluan me bind dhe me fuqizuar bindin në gjashtëiot, se këta nis nuk bën me ikthi of. Edhe edhe kjo 4 1, se plus 1 është përpjekja e amr ibn asit. Kur apo se në gjashtëiot nuk do me ikthi. Amër i bënati tha, e unë e tash nesër, apo, ko me e ngrit një qërshtja, që mbi bazë në kësoj qërshtja, ko me i këthy këtë 100%. Cëla ishte e qërshtja? Pëti që ka thëmë për isën bjën i mërjimës, dhe onë më nuk thëmë si kurse ti. Ngoj ngoj ngoj që ka thëmë. Ta ishtë nësikletë mësliman, pa du shumë se. Që ka mi thëmë? Në zvolë ketë e përpjekje, dhja që ishte në atë fjallim, Mir po prap vendosen. Një zëri u konsultuan, nëse na pyet për Isa ibn e Merimesh, çka më thon? Këshilloi vëllai, no? u këshillua gjithatë. Thuaj atë që na ka thon pejgamberi për ta. Çfarë thua juve? Dhe kjo është të vërtetë një një mësim i madh që duhet më të më marr për këtë fat i kërave zimëti atë maçi i morëm atë. Kur e pyetin e gjithë, tha, "E çka thuni për Isa ibn e Merimesh? Çka thuni për ta?" Që ka tha e vojafër e mi me Talib? Tha thejme a që na kam su i dherguar i jonë, sa aje është rabi Allahot, i dherguar i Allahot. Të sërën, sot e gjellë leoala, e ka kryu në mitërën e mërjimës, me fjallën bëhë dhe ju bëhë, është fjallë e zotit, shpirti i ti që e ka, e ka zbrit në mitërën e dhe në barkën e mërjimës, foli atë që muslimant e kanë për Isa o Lëzatë. Dhe kur përfundoj, a mërë i bëna ose ishte i binë nëse kjo dalim mes muslimanve dhe kryshterve për bali Isa o Lëzatë, ishte i mjaftushmë që, në gjashion me e ndru me një mëndimin. Për kundratës, kërë në gjëjë këtë verëzion, në gjashion e tha, kjo është Isa i birë i mëndimës, kjo që, që përthu njo. Pak sferë mirë atëmve, Rrë për radh sikisht se pak fillon më kun, pak mirëpo tha, por kurrë, ju vetë. Që ky është isa i sa i bëri Meriem ashtu. Dhe vizitoja të vin, apo në tokë dhe tha, me sneve dhe me jush ka odull sa kjo vi. Korsti lokal. Jo këtu he dieshim këkon, këtu ka domerri, kthej në ike. Si duq këtu e dihet. Por pas uyë donjos më os ti kthej kurrë. Nësë ju, u këtiko muslimat, jenit lirë në vendin tim të mirëse arru të rini sot dëni. Në mënë, një o dha, le eqendimin e për hershëmë, s'kenimin e ilegal, rini sot dëni. Gase, si, si, dikur si ju, kur stutë me në vendin tim që bujnë keqë atë. Absolutisht, jenit mirëse arru. Përndaj, të nërëzëllë, shikone këtë mjështitë e Bujaferi, që farë buoni? Edhe, dhe kjo është në simi madhë, Edhe e trëgoj të vërtetën, nuk e shkeli parimet, nuk mashtroi, por në formulimin e të vërtetës arriti që mos më e ofendot tjetër. E ktu është mështria. Ka dikush, nëนาม të vërtetës ofendon Allah. Me rëndësi, unë duhet të them të vërtetën, ku është po thotë mos është të vërtetën, formulojë mirë të vërtetën, formulimi është më në e rëndësishëm. Si kur ai rasti që kemi një diskutare, njëri prej, domethënë mbretërev të mëdhai kaluarën ka pa ondër se ikanë të gjithë dhëm të gojës. Por është një dhëm i kambë të gojë. Edhe povesvese. Po më ka rënë dhëm çai bën kë i, i kafir. Ata që i ka pasmë ja komenton edhe i kanë, kjo nuk ka thënë kë ndonërë mirë, ti a më kuptu se kanë me të vdekë gjithë anëtarët e familjes. Kjo kë ka të turbukon, ju po mellnizi ka urdhnu mi vron. Po paçuborat e ka thënë një tmerrshëm me ja komentatorën. Soporat pastaj ku poşt pse a pse i than kanë mjek këtu familja kanë mjek pastaj kur erdha i mëshmi than ku po un do se më ka rë ka dhëng e gojë zëjtë më ka më thaa ça thotë kanë këll është lajm i mirë për ty shumë kë përgëzim që ka e kthej ndonjëherë tha pse aty kimia të më shumë se këta familja jote që ajo është ata kanë mjek para te domon vetë e kthei kona pozitive kona përgëzuese tha e çu ky është një mëshëm Ajë nuk tha kur që post tjerve, mirë për e formuloj që është duhet atë. Anaj ka e formulim me shumë rëndësi. Shumë shumë rëndësi. Ti kushtë më ne mëndë vërtetës, lëndën, përqanë, donë njerës, kët. Menoj e mirë për asë me formulu. Edhe kjo është e vërtetë. Sa i, po, dohet me ditë shumë me prezentu nga se formulimi i keq. është si kurse, mëllin e mirë, apo me donë trek me eshitë, edhe mishojt, ushtërit, e me, me, me, me, me i shojtë, ushtë Ta një a po i së të këshirë mallin më apën, po më jafë të të prezentin më të i egrët, i rrëp, i mallet që një jëtë me i këpiteja. Tënë. Nuk ka faj mallin, nuk ka faj produkti, ka faj kush prezunës i produktet. Dhe në muslimatë jemi, do më thonë, e, e kemi qështjen shumë të vërtet, por mund nukon pas taj avokate do, por me mbrojtë, të të mund me mbrojtë pështu, po zë që vëllë, nga e vërtetat me e këthinë qëka, un po' vërtetë, po fat keq është. Andaj ai edhe e pronis vërtetën, por as nuk e lëndoi, nuk tha, ju devijumt, ju që keni, ju që i thani këtu, ja s'ta kështu. Na ç'të besojmë? Ç'ka e besimi jon? Na themi për ison, kurfor a pat në lëndim, a pat në akuzë, a pat në fundim sfat. Andaj kjo është mbrojtje në rezervë. Formuloj mirë fjalën, që te tjetri më të kuptojë tamam ç's duhet. Mos më kuptoj se ti përmes asaj që më thanë është e vërtetë sinën më ofendua të më rënua të qasajte nuk më nën moshka ke thon, por shikon çish më mbrojt vetën e tij apo. Dhe këtu ndegashme me u, me u ngjall konfliktet dhe mosprajtimet mes njerëzve. Dhe kjo është e mjeshtria e bo xhafur e ibnimetali në prezantimin e asaj që kërkoi po i themi prezantuan në, në këtë fjalim para në 6 shtujor. Dhe pa dyshim m'as trëgsoi 4+1 po e quaj kështu apo. M'as këtë fjalimi të ndërtuar kaq bukur atë preznuar Kashmir në qat në 6 shtujor 8 pas më thon se jorë mish një liqtopën. Edhe po në më derisa mos i më në vet nuk kan dosh kur kur si kan kanë dorë me alchuar bisnin kur kursi kanë kushtofën. Kan qenë sigurt një badat në punë mira për shkak se kanë arritme të dëshmuan se nuk janë të dëmshëm. Kan arritme dëshmuese nuk kanë armë o marrën në ju, absolutisht. Ne kemi një problem vënien ton, si të krijohet na kemi muktive vet nën nëpër, na citajë no. Dhe kur arritme të dëshmuqë së cilëtat dhe këtë siguri, po ndeshim se i mirëfit në gjashtë javë dhe i mirë për çdo kusht tjetër kur arrin më qen kaç kaç bindshëm dhe kaç të arsyeshëm në prezantimin e kërkesave të tyre apo. Dhe kjo është një analizë, por mënojë jo shumë e detajzuar se ka shumë të çka më ndi dobi mirë, por mënaqë është e mjaftueshme që mos më e kalu bashkë ashtu kaç kaç fillim kaç madorashtor dhe kaç të përshtatshëm dhe kaç vendimtar te Abu Ghafirit përballë në në gjashtë javë. Allah na dhajt urtësi dhe mençuri që me ditë si më prezantu këtë fenë tonë dhe më mbrojtë që njerëzit më drejt më pasnoci më kuptua at anë e bukur të Ksofejës e jo at anën tjetër që ndoshta dikush padrejtisht, padyshim, çëllëmesh ose pa çëllëm e prezanton Islamin tek tek të tjerët. Allahu na bëu shembull i mirë për të tjerët dhe na mëson se me ndjek rrugën e pejgamberit alayhi sallam, naçi na ka mësua Allahu te pejgamberi alayhi sallam. Allah e shpolev për urmendje me kaq thellë fun dhe takim të ndarshëm. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimi kthej.